السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له ولياً مرشداً أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارِق على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتدى بتعاليمه إلى يوم الدين أما بعد يعني برماتي الفضيل Saudara pengurusi majlis Al-Fadhil, Tuan-Tuan Imam Tuan-Tuan Bilal Pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid Para alim ulama Hadirin dan hadirat Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Pada malam ini insya Allah. Kita akan melihat Dan mempelajari secara halusi Sebuah kitab Yang dikarang oleh Seorang ulama yang masyhur Di negara Syria Iaitulah Dr. Mustafa Khan Al-Burah Seorang yang disegani di negara Syria Dan dia adalah seorang ulama Yang bermadhab Syafi'i radhiyallahu Radiyallahu'an Walaupun dia bermadhab Syafi'i Bukan bermakna Beliau tidak mendalami Madhab-madhab yang lain Beliau sangat hebat keilmuannya, Dan Alhamdulillah Saya pernah mengambil Dua kali kesempatan Untuk mengambil keberkatan Dan menadah kitab dengan beliau Walaupun dua kali Saya menganggap dia sebagai guru kepada saya Dan sememangnya Dia adalah seorang ulama Yang jarang saya temui Di sudut keilmuannya Dia dapat menguasai ilmu begitu rupa beberapa negara yang saya belajar ha, termasuk di Mesir di Jordan di Syria saya lihat Syekh Mustafa Abdullah ini seorang yang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelebihan ilmu yang banyak tidak dimiliki oleh orang lain maka insya Allah kita akan lihat Bagaimana ulasan dan kupasan fit, terutama sekali dalam perkara-perkara yang menyentuh ibadah yang asas dalam kehidupan kita, ibadah yang menyentuh sembahyang, puasa, zakat, haji, dan insya Allah kalau diizinkan kita akan sambung sehingga kepada bab-bab jenayah. Barangkali kalau kita melihat kitab ini, mungkin pada malam ini saya tidak akan masuk lagi babut taharah ataupun bab bagaimana kita bersuci. Cuma saya ingin bagi tahu awal. Kalau kita mendalami bab dalam masa Allah ath-thaharah, masalah bersuci, kita akan dapat banyak perkara-perkara yang baru barangkali apa yang diulas oleh ulama lain secara umum yang akan diulas di dalam fitmen haji ini dan insyaAllah saya akan tambah melalui kitab-kitab yang lain sudah tentu saya yakin banyak perkara-perkara yang belum kita ketahui sebelum daripada ini barangkali kalau saya sebut kita ambil wubu sebagai contoh ambil wubu kita basuh muka. Bincang masalah muka dulu. Ha? Kita nak basuh dari mana muka? Nak atas dulu ke bawah ke? Ah, ha? Nak atas pula macam ni ke? Ha? Kaedah mana kita nak basuh? Supaya kita akan mendapatkan ganjaran sunnah. Yang disyariat oleh Allah SWT dalam kehidupan kita. Ataupun dalam perkara kita mengambil wubuk apa ambil air semayan macam mana kaedah macam mana insya-Allah akan disebut ha, oleh ha, pengarang kitab kita ini ha, dengan cara ha, yang begitu teliti insya-Allah cuma pada malam ini kita lihat ha, daripada muka surat 5 sehingga kepada muka surat ha, 29 tentang pengenalan-pengenalan apa yang disebut sebagai fiqh? Mengapa ilmu yang menyentuh selok-belok kehidupan manusia ini dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu fiqh ataupun ilmu fiqh? Ha, kita orang Melayu kita panggil ilmu fiqh. Ha, dalam bahasa Arabnya, ulum ha, al-fiqh. Ha, iaitulah ilmu-ilmu ha, yang menyentuh ha, perkara ha, fiqh. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman "Fama li haula'il haditha". Dalam ayat ini ada perkataan faqah. Ha? Ya haditha. Maksudnya maka mengapa orang-orang itu yakni golongan munafik hampir tidak memahami perbincaraan yakni pengajaran-pengajaran dan nasihat-nasihat yang diberikan kepada mereka maknanya al-kir iaitulah pengajaran pengajaran-pengajaran dan nasihat-nasihat menunjukkan kepada kita bahawa di dalam kehidupan kita ini kita tidak boleh mengelak daripada pengajaran dan nasihat daripada Allah subhanahu wa ta'ala macam mana kita nak sembahyang ada pengajaran ada nasihat daripada Allah. Kita tidak bebas. Sebaik-baik manusia yang menunaikan sembahyang ialah orang yang mendalami ilmu sembahyang. Sembahyang ini bukan benda yang mudah. Insya-Allah dalam pengajian ini saya akan jelah ha, satu persatu... satu sekada ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ha, kepada saya. Mudah-mudahan, insya Allah sembahyang kita ini akan menjadi sempurna, akan menjadi sempurna mengikut Mazhab Syafi'i radhiyallahu anh dan saya akan masukkan sebagai maklumat, bukan sebagai bahan amalan, sebagai maklumat Mazhab-Mazhab selain daripada Al Imam Syafi'i radhiyallahu anh. Supaya bila kita bermazhab syafi'i, kita ada asas ilmu. Dan kita tahu dalam waktu yang sama, mazhab lain dia buat macam mana. Ha? Mazhab lain macam mana. Sebagai contoh, kita mengangkat takbiratul ihram. Di dalam mazhab radhiyallahu an kita mengangkat tangan, tangan kita mengarah ke arah kirlah. Jari kita ini berada di hujung telinga dan jari empat ha? ibu jari kita berada di hujung telinga bawah dan jari empat kanan kita ini ha? searas dengan cuping telinga ke atas dan tangan kita kesemuanya mengakar, ha? mengarah ke arah kiblat. itu di dalam Rebhab Syafi'i dan ada sandaran hadisnya ada hadis yang Rasulullah SAW sebut maka di waktu itu kita akan tahu Adora mari semayah ni. buat akbar setakat ni. Bukan tidak sah semayah Sembahyang dia sah. Tapi dia tak berapa. Ganjaran sunnah di sisi Allah Subhanahu SWT. Kalau lima waktu sehari semalam. Yang wajib saja, Tak masuk yang sunnah. Angkat takbir ni dia tak dapat pahala sunnah. Tak dapat pahala sunnah. Cuba kita bayangkan. Kalau dia tembayang 60 tahun. Banyak mana dia terjejas. Amalan dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia mati. Ha, itu mustahak kita mempelajari al-mufiq. Supaya setiap pergerakan kita di dalam sembahyang ini. Kita menepati tuntutan. Ataupun menepati syariat. Yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah mengatakan. Sallu kamaru aitu munu usolli kunna alla kama manunaikan sembahyang sebagaimana aku menunaikan sembahyang ini kata rasul kita dalam mazhab syafi'i kita angkat tangan allahu akbar tangan kita seksa ha iaitulah kita letak straight macam tangan kanan di atas tangan tangan kiri di bawah ha letak straight Ah ha, jangan kendor ke bawah, ah ha, jangan naik kata Ada orang dia toq sebelah kiri macam mana? Kita akan lalu selepas daripada ini. Ah ha, kita akan tahu macam mana macam mana. Ah ha, Nabi Allahu akbar dia Allah, toq macam tu. Di mana asal dia, di mana kedudukannya dan yang mana yang paling afsal Di dalam mazhab Syafie kita akan tengok. Dan kita jangan berselisih dalam perkara fiqah. Ini saya nak sebut awak Jangan berselisih. Kadang-kadang kita banyak berselisih. Banyak berserisih. Waktu kita tahyat tangan macam mana? Nak angkat sekali ke? Angkat dulu, kemudian turun dulu. Ataupun kita nak angkat banyak kali. Atas, atas, atas macam ekor cucuk. Macam mana? InsyaAllah benda ini kita akan lalui secara halusi. Ha, di dalam fiqh ini. InsyaAllah. Bila kita buat. Kita buat di dalam keadaan ala basirah. Sebagaimana yang disebut oleh Allah. Kita mempunyai maklumat ilmu yang cukup. Ini yang mustahak ha, di dalam pengajian fiqh. Sebab itulah Allah subhanahu wa fa'ala menyebut. Di dalam ayat ini. Supaya kita memahami apa yang kita lakukan itu ah itu penyertian afik begitu juga firman Allah taala walakin la tafqahuna tasbihahum tetapi kamu tidak dapat memahami tasbih mereka walakin la tafqahun tafqahun maknanya diambil daripada perkataan fiqh fiqh maknanya memahami kalau kita sembahyang kita tak faham kita angkat takbir. Kita tak faham. Sebab apa kita mazhab syafi'i? Kita angkat. Allahu akbar. Mazhab Imam Ahmad bin Hamad. Dia malik serik. Tangan dia duduk lurus. Lurus. Allahu akbar. Hayyam pun ada. Tangan pun dia tak angkat. Ha? Tak angkat. Ini di dalam mazhab maliki. Ha? Di dalam mazhab Imam Malik. R.A. Tangan dia serik. Barangkali kalau orang yang pernah pergi ke bekas. Kita tengok kita jangan sekali-kali mengatakan pendapat daripada Imam Malik radhiyallahu an adalah haktu. Kita kata apa cerita dia ni? Ah semalam tanya seri kau. Jangan, kita yang tak tahu dia yang tahu. Tapi kita jangan buat. Jangan kita nak berlagak tunjuk pandai. Ah ha, mari di masjid ni oleh kerana kita belajar, ah ha, kita pun nak berlagak. Apa kata Allah buat kebakduk begitu. Orang mari tegur. Kita kata muh ni tak mengaji. Jangan. Haram apabila kita melakukan talfiful mazhab. Talfiful mazhab maknanya kita campur aduk mazhab-mazhab empat mazhab mazhab yang ada. Kadang-kadang kita ambil mudah. Dalam perkara ambil air sembahyang. Ha? Ambil air sembahyang. Ambil air semayam kita ambil pendapat mazhab Syafi'i kerana mazhab Syafi'i ini dia lebih mudah. Basuh kepala tiga helai rambut. Ha sapu sikit cukup dalam mazat syafi'i. Mazhab lain wajib kena rubu'u ra's 1/4 daripada kepala. Ambil air semayam kita ambil mazhab Syafi'i. Waktu kita bersentuh dengan orang perempuan kita ambil mazhab lain. Tak boleh. Haram. Ha, sebab dalam ba' ini kita ambil mazhab ni, dalam ba' ini kita ambil mazhab lain. Kemudian waktu kita sembahyang pula, kita guna mazhab lain. Ada orang kadang-kadang bila dia mari sembahyang, Allahu akbar, asyarnya, dia baca Fatihah, eh, dia baca doa iftitah, kemudian mari nak baca Fatihah dia tak baca bismillah. Ha mari-mari, alhamdulillahirabbil Dia tidur ke? Tidur ke? Ayah Sumayah dia ambil mazhab Syafi'i. Waktu baca Fatihah dia ambil mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tak boleh haram. Ini kita tengok. Itu dipanggil talfiful mazhab. Dan ada juga kadang-kadang bila kita baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Kita di dalam mazhab Syafi'i radhiyallahu radiyallahu'an. Sama sebagaimana mazhab lain. Suratul Fatihah ini dipanggil tab'ul matan. Terdapat di dalamnya tujuh ayat. Ini surah Al-Fatihah. Kita dapat tujuh ayat di dalam Al-Fatihah. Kita di dalam madhah syafi'i, kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah adalah satu ayat. Sesiapa yang tidak membaca Bismillah di dalam surah Al-Fatihah, maka sembahyang dia batal dalam madhah syafi'i. Madhah lain mengatakan Bismillah adalah sunnah. Dia bukan satu ayat. Alhamdulillahirrabbilalamin baru satu ayat. Sebab itu di Mekah bila dia sembahyang dia baca Bismillah perlahan. Itu mazhab lain. Dia baca Bismillah lama. Dia baca bukan tak baca. Sampai Bismillah, Allahumma lahir. Allahumma lahir. Allahumma lahir. Allahumma lahir. Allahumma lahir. Allahumma lahir. Allahumma lahir. Allahumma lahir. Allahumma lahir ihdinas siratal mustaqim alaihim sebab di situ dikira satu ayat kita dalam mazhab syafi'i kita kena wakaf. kenapa siratal ladina an'amta semua sekali itu satu ayat Mazhab rais firasul ladhim an tum itu satu ayat dah. Ghairil maqdubi alaihim wal dallin amin satu ayat mula Jadi kalau kita baca bismillah kuat, tiba-tiba kita wakah di sini. Sembahyang kita sah bukan tak sah, sah. Tapi tu makmum belakang kata, ai tak berapa selera. Ha, itu tujuan saya sebut. Sebab itulah dalam sembahyang baik, puasa baik, zakat baik, terlalu banyak benda-benda yang perlu kita kena jaga. Jadi sebab itu, insya-Allah kita belajar melalui fikman haji ini, kita akan dapat teliti dengan baik macam mana kita menunaikan sembahyang. Sebab dalam perkara sembahyang ini, perkara rukun. Sembahyang adalah tiang kepada agama. Kalau tiang sengit Sengit habis rumah satu rumuh atas sini. Sebab itu kalau boleh tiang yang kita asaskan ini betul-betul saiz dia cukup, ukuran dia cukup, panjang sendek dia cukup. Ah kita nak begitu. Sebab itu insya-Allah dalam perkara paharah, dalam perkara sembahyang ini, insya-Allah kita akan sama-sama lalui dan insya-Allah saya akan perincikan perkara ini Ha, mengikut manhaj ataupun kaedah yang dipakai oleh al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ha, insya Allah. Jadi sebab itu Allah menggunakan perkataan fiqh. Fiqh maknanya kita memahami. Kita angkat takbir kita faham sebab apa tangan kita macam? Kita duduk waktu kita qiyam, sebab apa kita letak tangan macam? Lepas daripada bacaan al-Fatihah, kita berhenti sekejap kita mazhab syafi'i. Walaballin. Amin. Imam berhenti. Sekadar makmum membaca surah sul-fatihah dengan cepat. Ha, bukan dia nak baca fajar. Kena baca dengan cepat. Ini bagi makmum. Lepas daripada kita jangka dia siap. Barulah kita mulakan dengan bacaan surah. Tabarakalladhi biyadihilmun wa huwa alatul li shay'in qadir baru kita tahu sebab apa dalam mazhab Syafi'i ini saya sebut beberapa contoh dalam mazhab Syafi'i tidak dikira sembahyang sesiapa yang tidak membaca suratul al-Fatihah tak boleh imam kena baca Fatihah makmum kena baca Fatihah la salata liman la yaqra faatihatal kitab tidak dikira sembahyang bagi sesiapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Baik. Ada di dalam Al-Quranul Karim ayat lain, "Wa idza quri'a 'alaihimul Quran fastami'u lahu wa antasitu." Apabila dibaca kepada kamu ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, wajib kamu kena duduk diam dan wajib kamu kena perhati kepada bacaan tersebut. Maka supaya tidak bertembung di antara hadis dengan ayat ini Imam Syafi'i mengatakan sunat bagi imam lepas daripada dia sebut wallallil amin dia berhenti Sekadar makmum membaca surah al-fatihah secara cepat baru dia mulakan bacaan surah kenapa supaya tidak bertembung di antara hadis dan ayat al-Quranul Karim mazhab lain makmum tak payah baca surah al-fatihah. Kenapa? Al-Fatihah yang telah dibaca oleh imam mencakupi seluruh makmum. Dalil dia kuat. Sebab itu kalau kita mari sembahyang, tu imam baca habis surah habis. Ha, dia baca surah Lakum dinukum waliyadin Kita pun baru sampai tu Imam Allahu Akbar rapuh. Kita pun rokok sekali dengan Imam Fatihah kita tak baca Tapi kita dikira satu rakaat Sebab itulah Ulama-ulama dalam mazhab lain Mengatakan bahawa Surah Al-Fatiha yang dibaca oleh Imam Mencakupi Surah Al-Fatiha yang akan dibaca oleh makmum, makmum diam saja. Kenapa? Imam bila dia baca, makmum pelakasi dan pemerhatian makmum daripada bacaan imam mencukupi dalam sembahyang. Sebab itu dibekah, wallahu amin. Lakorkan lakukan firasulillahi waswatul hasanah. Dia tak dah. Sebab apa? Bacaan yang dibaca oleh imam mencakupi seluruh bacaan yang walaupun makmum tak baca dia kira ini adalah bacaan semua sekali imam dan juga makmum ha, itu beberapa contoh ha, yang perlu kita kena ketahui ha, di dalam kara febaf dan banyak lagi benar-benar yang ha, rumit, benar-benar yang halus dalam febaf mudah-mudahan ha, kita teliti satu persatu insyaAllah baik kemudian ha, muka surat tujuh dia sebut hubungan antara fiqh dengan akidah islam fik yang menentukan pergerakan kita macam mana kita nak sembahyang puasa zakat haji sedekah apa benda lagi ha kita nak bekerja ada ha, bincang dalam fik macam-macam benda akan dibincang ha habis kita nak kahwin kita nak bercerai ha, nak buat rumah ha, nak apa ada di dalam fik apabila perkara ini kita uruskan mengikut agama Maka dia akan menjadi pahala. Kalau kita mengurus kehidupan kita, tidak dengan agama, kita tak akan dapat pahala. Bila tak dapat pahala, afidah kita terjejah. Sebab itu antara afidah dengan fiqah, dia adalah satu perkara juz'un la yata dipanggil dalam agama. Satu juz'u yang tidak boleh diasingkan sama sekali. Sebagaimana manis dengan gula, sebagaimana masin dengan garam orang dia kata aku ni akidah kuat dia tak belajar fekoh dia bahu begitu juga seorang yang mengalakkan dia di makam dia tinggi, ilmu tasawuf tinggi fekoh tak belajar rusak <tik> man tafakaha qabla anta tawwafa faqat tafasaka wa man tafawafa qabla anta faqaha faqat tazandaka barang siapa yang belajar fekoh saja dia tak belajar tasawuf dia jadi fasik Barang siapa yang belajar tasawuf saja dia tak belajar fiqh dia boleh jadi zindik. dua duanya usah. Insya-Allah saya akan sebut dalam kesempatan pengajian fiqh sepanjang ini saya akan sebut dua-dua. Macam mana kedudukan fiqh, macam mana kedudukan tasawuf. Sebab ada belah dalam fiqh ini kadang-kadang dia tak muda. mudah. Mudah macam sebagai contoh dalam sembahyang kita sembahyang. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi Ah kita tak baca doa iftitah, lepas pada tu Allahu akbar. Rakaat kamu. Surah pun tak baca, apa benda pun tak baca. Dalam fiqh apabila kita buat benda-benda yang wajib, sembahyang kita sah. Di sana ada pandangan daripada ulama-ulama tau. Ulama ka mengatakan sembahyang kita ni ada dua benda. Yang pertama ada rangka sembahyang, yang keduanya iaitu ada ruh dalam sembahyang. Sebagaimana jasa manusia, kita ada batang tubuh, kita ada ruh Kalau batang tubuh saja tak ada roh, mati begini. Mati. Seorang pegawai pulih, sorang mati. Ada orang yang tengok dia orang sabit. Tak ada orang tak sabit dah. Sebab apa? Tak ada ruh Roh apabila dicabut habis. Habis orang panggil bekas ini bekas ketua polis ini bekas diu ini bekas pegawai daerah bekas dan orang tak buat kira dengan dia sebab apa roh dia tercabut waktu roh ada nampak dia orang tabik Ustaz pegawai polis suruh mari anak buah dia anak buah dia tabik sebab apa ada roh bila roh tercabut habis Sembahyan, dia ada bodi dia. Iaitulah rukun-rukun dalam sembahyang. Kata ulama sasal. Perkara-perkara yang menghiaskan sembahyang, Termasuk benda-benda sunat adalah ruh bagi sembahyang. Sembahyang yang tidak ada ruh. Memang Allah panggil sembahyan macam olah Kita kata ini mayat manusia. Manusia. Tetapi apabila tak ada ruh, dia tidak ada apa-apa kekuatan. -apa Ulama Tassaw mengatakan sembahyang yang ada serangkanya. Tetapi tidak ada roh. Kata ulama Tassaw. Tak akan diterima oleh Allah SWT. Jadi insyaAllah. Saya akan cantumkan dua ini. Supaya kita tidak mengambil jalan mudah. Sewaktu kita menunaikan sembahyang. Sewaktu kita berpuasa. Zakat, haji. Dan urusan-urusan yang lain. Yang disebut dalam kitab Fit ini insyaAllah. Jadi sebab itu dengan akidah ini mempunyai persalian yang rafak sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala dia sebut ha, dalam ayat di muka surat 8 ha, walaupun buku ini baru sikit insyaAllah dalam pengajian kita akan datang ha, insyaAllah ha, darawan kita akan bawa lah, ha, sebab kita bukti ha, bukti ini bukti banyak dah bawa ni ha, tapi mari-mari 10 biji ambil. Allah kata ha, insyaAllah bulan depan ini akan sampai banyak lah, ha, insyaAllah Baik. Muka surat 8 ini dia kemukakan bagaimana persahlian di antara fiqh dengan akidah. Ya ayyuhallazina amanu. Iza tumtum ila salah faksilu wujuhakum wa wa'idiyakum ilal marafid. Allah sebut ya ayyuhallazina amanu. Ya, amanu. Wahai orang yang beriman, macam mana orang beriman? Apabila kamu mendirikan sembahyang, basuhlah muka kamu. Basuhlah tangan kamu sehingga kepada ha, sampai ke fikir. Maknanya antara batuhan muka, batuhan tangan Mempunyai pertalian dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ha, Ini hubungan di antara fiqah dengan akidah Tak boleh nak asingkan di antara dua perkara ini Baik. Kemudian Pengarah kita ini sebut Banyak ciri-ciri ataupun hubungan kait di antara fiq dengan akidah. Sifat yang terpuji yang menghiasi orang-orang Islam dan dikaitkan dengan keimanan kepadanya. Dengan keimanan tersebut melayakkan untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak kait di dalam al quran Karim. Kait masalah fiq dengan keimanan manusia. Dan Allah mengaitkan syarat manusia memasuki syurga Allah, dia kena sempurna di dalam perkara fitah. Ha, di dalam perkara fitah. Baik. Antaranya lagi, Allah menyebut, Allah memerintah agar kaum lelaki berurusan, yakni bermuamalan secara baik dengan kaum wanita. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Kerana hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali bila mereka melakukan kerjaan keji yang nyaka. Sehingga kepada piayat. Dalam petaga pertahunan. Ditunjuk kepada kita sebagai contoh. Di mana apabila kita berurusan, bermuamalah bermuamalah dengan manusia Dia ambil satu contoh kita bermuamalah dengan isteri kita. Ha? Bermuamalah bermu dengan isteri. Dalam ayat lain Allah menyebut kunnal libasun wa antum libasunlahun. Kemudian ha? kamu adalah pakaian untuk isteri kita dan isteri kita adalah pakaian untuk kita. Satu bahasa yang cukup menarik yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila istri ini pakaian untuk kita dan kita yang adalah pakaian untuk istri, cuba kita bayang macam mana pakaian yang sesuai untuk kita. Sudah tentulah kita jaga pakaian. Bila katok kita basuh. Kalau dia berkedut kita gosok. Basuh jangan kuat sangat nanti cari sama lelaki perempuan pakaian, Allah sebut pakaian bila pakaian, kita jaga pakaian kalau kena kotor kita biar lama, dia akan meresak masuk kita basuh, tak akan tanggal bila kena saja kotoran kita kena turun ya, iaitu isteri baik, suami baik suami tengok isteri melakukan ketalahan, bercanggah dengan fit kalau kita biar lama dia akan jadi sebati, payuh Isteri bila dia tak tutup aurat, kepala tak tutup. Kita biar lama bertahun-tahun. Lepas pada bertahun-tahun baru kita nak go, payah. Isteri tengok suami pakai seluar pendek. Suami tak mari masjid. Kita biarkan dia bertahun-tahun. Lama kelamaan dia akan jadi payah. Sebagaimana kotoran yang lekat pada pakaian kita. Bila dia lekat lama kita tak basuh. Basuh, masuk kelorok, banyak-banyak pun dia tak hangat Bubuh lagi kelorok, pakaian kita akan hancur Allah buat permisalan cukup baik Sebab itu, suami dan isteri mesti menghayati ilmu fiqh Dan ilmu fiqh kita kena ingat bukan saja Ilmu yang membicarakan masalah sumahian, suasa, zakat, haji Dalam rumah tangga ada ilmu fiqh kita akan belajar insya-Allah dalam hubungan suami isteri ada ilmu fiqh dalam pendidikan anak-anak ada ilmu fiqh macam mana kita nak didik tahap mana kita nak pukul dia macam mana kita nak buat semuanya diajar di dalam ilmu fiqh bila sempurna ilmu fiqh maka akidah kita akan mantap dengan Allah Subhanahu wa taala yang keenam Allah Ta'ala memerintah agar isteri yang ditolak beradah dengan tiga kali suci. Dan tidak menyembunyikan apa yang ada di dalam rahimnya jika ia hamil. Sebagai contoh, diambil lagi yang kenal. Ha? Bila kita bercerai. Ha? Bercerai dengan isteri. Isteri, dia beradah. Iaitulah tiga kali suci. Ataupun empat bulan sepuluh hari. Ha? Tiga kali suci. Dan dia tak boleh nak sembunyikan setiranya ha, dia amal dia tak boleh nak sembunyi. kena bagi tahu dan ada peraturan-peraturan yang melibatkan perkara ini jadi apabila kita mematuhi perkara ini maka sudah tentulah iman kita akan mantap bukan saja iman kita akan mantap dia akan menyelesaikan masa Allah di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala ha? kalau isteri tak ada hidrat sebagaimana berlaku di Eropah berlaku di Barak ha, kelam kabut habis. ...dengan orang yang kedua. Melahirkan anak Suami kata bukan anak dia. Yang kedua ni kata bukan anak dia. Ini anak ha? dengan suami yang pertama. Macam-macam boleh berlaku. Sehingga terjejas masa depan anak-anak. Ini memberi gambaran bahawa... ...ajaran Islam. Faith yang ada di dalam agama kita ini... ...merupakan ajaran yang terlalu baik... Ha? ...untuk manusia sejagat. Bukan saja baik untuk orang Islam. Baik untuk orang bukan Islam. Ada negara... Sebagaimana di kawasan Somalia. Somalia ini penduduknya ramai juga kristian. Dalam perkara edah ini dia ambil hukum Islam. Orang bukan Islam. Dia ambil hukum Islam dalam perkara edah. Dan saya dengar di Amerika Syarikat. Sekarang ini dibincang. Macam mana cara dia nak menyelesaikan masalah orang kawin sila. Atau dia nak kawin yang kedua. Kaji punya kaji, kaji punya kaji. Sistem yang ada dalam agama Islam adalah sistem yang terbaik. Cuma mereka ini, ha, jahat dia, agak dia, dia tak istihar. Dia ambil ajaran Islam. Diamalkan dalam masyarakat mereka. Kenapa? Ajaran Islam mari daripada Allah. Allah yang maha mengetahui bila dia buat manusia. Cipta manusia. Allah maha mengetahui cara mana Allah nak mengatur ha, kehidupan manusia. Ha, jadi semua ini adalah persalian-persalian ha, mengikut ilmu fiqh. Baik. Saya nak baca habis. Ha, dia buat mali ini sembilan contoh. Kemudian muka surat sebelah, fikah Islam merangkumi semua keperluan manusia. Fiqh bagaimana yang saya sebut bukan semata-mata kuasa zakat saja. Fiqh ini dia mencakupi semua urusan kehidupan manusia. Apa benda yang kita nak buat? Ada dalam kitab fiqh. Cuma kita belajar tak belajar. Kita nak beli tanah, ada dalam kitab fiqh. Kita nak berjual beli, ada dalam kitab fiqh. Kita nak berperang. Nak masuk medan perang. Berlambut dalam kitab fiqhah. Kita nak berdamai dengan musuh. Ada dalam kitab fiqhah. Berlambut. Kita nak mengadakan hubungan diplomasi, Ada dalam kitab fiqhah. Membincangkan masalah penjara. Ada dalam kitab fiqhah. Berlambut. Fiqhul Habs. Cuma barangkali kita tak belajar. Biasanya bila kita belajar. Kita ambil baktaharah, bak semaya begini-gini. Itu ha, guru mengajar pulak-lambut. Ha? makan masa 10 tahun imma anak murid mati imma tok guru mati mari tok guru baru pula tak kita bertahara pula puasa, naik zakat haji ha? naik sikit mati pula tok guru mari tok guru baru ha? baca pula ha? Ha? dia jadi macam menyebabkan kita tak bertemu bagaimana hukum-hukum Islam yang menyentuh perkara-perkara selain ha? daripada sembahyang, puasa, zakat dan haji sebab itu di dalam kitab fiqh ini dalam fik manhaji ini dibedahkan kepada kita banyak perkara-perkara fik. Ha fik manhaji ini dia ada 8 jilid. Ini jilid yang pertama. jilid pertama ini dia mencakupi taharah dan sembahyang, bersuci dan sembahyang. Insya-Allah kita cuba saya akan cuba ringkaskan macam mana supaya mudah-mudahan kita boleh menghayati fik ini sebanyak mungkin insya-Allah. Baik. Kemudian muka surat 13 sebagai mukaddimah dia sebut, fit Islam mementingkan kemudahan dan mengelak kesulitan Agama kita Islam ini ad-dinu yusrul. Agama Islam ini mudah. Cuma kadangkala manusia yang memayahkan. Sembahyang, insya-Allah saya akan ulah supaya dia jadi mudah. Dia kadang-kadang sembahyang ini Tok guru yang mengajar pun satu masalah Kadang-kadang dia memayuhkan semuanya ha? Takbiratul Iram Daripada A Mesti dimasukkan kotak taaru ta'ayin Daripada A sehingga kepada bar Kena masuk ha? Aku sembahyang, fardu, sekian-sekian Berapa rakan, imam, kau, makmum, ke apa semua sekali Akhir sekali Pendengar ini jadi payuh ha? Apakah takbir itu belok kau Allah Nak kata lagi apa Ta'ayir ta lagi Akhir sekali Kita kena ingat Allahu Akbar Adalah rukun dalam sembahyang Bila kita terlalu banyak Allah Bacaan kita itu Membatalkan rukun sembahyang kita batal Ini kena ingat Sebut Allahu Akbar Dia adalah salah satu Daripada rukun sembahyang Rukun semuanya Allahu Akbar ini bacaan Bukan angkat tangan Angkat tangan itu sunat Ada orang Takbir macam mana? Takbir tak tangan Tak Begitu juga bagi salam Bagi salam ini Lafaz Assalamualaikum warahmatullahi Berpaling ke kanan dan ke kiri itu pula Dalam arti kata yang lain Kalau kita bagi salam tak berpaling Soh semuanya kita tak ada masalah kita angkat tak tepih, tak angkat tangan. Pergi-pergi, Allahu Akbar. Pakat tak kiam. kiam. Soh semayang. Tapi kita tak dapat pahna angkat tangan. Dan banyak lagi benda-benda sunat yang ada waktu kita angkat tangan. Macam mana kedudukan jari kita, lama mana kita kena letak di telinga kita semua sekali. Ha, waktu kita sebut sehingga kepada jatuh, macam mana. Banyak sunat. Banyak sunat. Jadi kalau kita silap, bila kita fayahkan perkara ini, dia akan jadi panjang tapi. Ha? Tamo kalau kita panjang, A. ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, awal ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Walaupun dia banyak benda, tapi insya Allah ilmu yang senang. Saya akan sebut selepas daripada ini. Ha, bila mari takbir apa semua sekali, supaya kita mudah faham. Jangan sekali-kali kita ingat benda ini faham dan banyak, dengan maaf saya sebut, banyak saya perhatikan. Kalau pada zahirnya semayang dia tak so. Takbir saja, semayang dia tak so. Tapi saya harap mudah-mudahan Allah terima semayang dia disebabkan dia ni jahil dia ni orang awal mudah-mudahan Allah terima tapi bila berlaku kesilapan. silap yang besar angkat takbir Allahu akbar ini bacaan dia jadi salah kadang-kadang bacaan ini kalau kita panjangkan a dia akan jadi ada hamzah di hadapan a huh? ada hamzah lepas tu alif sebab itu dia jadi panjang a bila jadi panjang Allah dia jadi ada ke Allah yang maha besar boleh jadi kuf Besar. Sebab itu kita kena belajar. Dan awal-awal tuan kita, kita share Mustafa Abdullah, dia sebut bahawa fiqh untuk memudahkan manusia, bukan untuk memayahkan kita. Fiqh kita kena ingat situ dulu. Asaf dia situ dulu. Fiqh untuk memudahkan kita. sembahyang supaya jadi mudah, Amalan-amalan kita yang lain supaya jadi mudah, jangan jadi payah. Ha, jadi sebab itu saya akan ambil pendekatan cara Bila saya mengajar Saya akan permudahkan perkara-perkara Yang ada orang kadang-kadang dia cuba payahkan ha, Nak sebut Walabbole. Dia kata kena bolak sedikit lah macam-macam ha? Akhir sekali jadi rusak habis Jadi rusak Bahasa Arab ini Dia macam bahasa kita Malaysia Kita jangan terlalu merempak Macam kita sebut Saya nak makan nasi Saya nak makan nasi itu bahasa yang betul. Kalau kita sebut, saya nak majal. Bila kita sebut, walaubbo. Itu tak betul. Ada orang yang kadang-kadang dia terlalu melekat dalam bacaan. Itu tak betul. Saya ni 10 tahun duduk negara Arab. Saya tahu itu untuk bahasa Arab macam mana. Orang dah tak boleh nak mainlah dengan saya. 10 tahun saya duduk dengan orang Arab. Tak balik Malaysia. Orang lain duduk lama, dia balik cuti. Saya tak balik. Duduk dalam keluarga Arab, bergaul dengan orang Arab. Saya tahu macam mana makhrab bacaan Arab. Jadi bila kita tekan, macam kita cakap Melayu. Hmm. Jadi bacaan, kita baca dengan cara biasa. Saya nak makan nasib. Hmm? Hmm? Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi bila kita tengok dia, dia jadi Dia jadi macam tu lah Bahasa Arab pun sama Kadang-kadang orang yang mengajar ni pun Menimbulkan masalah Jadi insyaAllah benda-benda ini Kita akan lalu Ini sepintas lalu yang saya nak sebut Sebab itu tuan kita sebut fit, Untuk memudahkan kita semua Bukan untuk memayahkan kita InsyaAllah Baik, Kemudian lepas daripada ini dia sebut macam mana sumber diambil? Dia ni ambil daripada mana? Ha? Kita mazhab Syafi'i kita ambil apa? Quran, hadis, ijma' fikiah. Mazhab lain dia ada lagi. Quran, hadis, ijma' fikiah, dia ada lagi, amal sahabat. Lagu mana perbuatan sahabat. Kemudian dia ada lagi, amal ahlul Madinah sebagai contoh, macam mana tingkah laku Madinah. Sebab itulah dia berbeza banyak benar di antara kita dengan mereka kita ada empat ada orang ha, mazhab lain sembilan sumber dia ada sembilan itu kita kena faham perbezaan di sana ha, jadi insyaAllah semua ni ha, saya akan jelaskan satu persatu bila kita lalu ha, di dalam pengajian kita ha, yang ha, bermula daripada ha, malam ini ni pengenalan ha, pengenalan ha, macam mana dia okay, ha, dan apa hubungan dia dengan kita apa semua sekali ha, insyaAllah mudah-mudahan ha, kita lebih nampak ha, apa benda hafik ini insya-Allah. Ha, dan ha, waktu isyak pun dah dah dah masuk dan saya pun kira ha, nak pergi banyak ha, yang saki-baki tu ha, saya ambil. Ha, pengenalan dia ni panjang sikit daripada muka surat 5 sampai muka surat 29. Ha, 29 ha, kalau boleh bacalah. Ha, baca. Ah ha, dia ada situ macam mana makruh tanziih. Kita ni bila sebut makruh kita so je Oh, biasa kita tahu so ah, ini makruh ah, kita tak dengar macam mana makruh tangzir ah, macam mana dia ada makruh ah, sampai tahrin makruh tapi hampir-hampir haram ada makruh yang tangzir ada makruh mu'adzir ada macam-macam makruh ah, makruh ni dia banyak-banyak tahap ah, jadi bila masuk dalam sembahyang dia ada benda makruh tapi tahrin hampir dengan haram makruh tapi hampir dengan haram. Ha, banyak benda-benda. Ha, upamanya, ha, kita dalam sembahyang, kita makmum baca kuat. Ha? baca menyebabkan orang sebelum kita dengar. Dia boleh jadi makruh tanziih, ha, makruh tahriim. Ha, ah yang hampir dengan haram. Bahkan ada ulama mengatakan haram pun. Ha, mengatakan haram macam-macam. Insya-Allah benda-benda ni kita kita akan lalu. lalu di dalam pengajian kita ini ah insya-Allah adan saya kira saya nak berhenti setakat itu. Aa, dan insya Allah lepas daripada ini kita akan masuk bab bersuci. Bab utahara. Kita akan kena macam mana Aa, cara kita nak bersuci. Aa, nak ambil air semayah macam mana. Apa adab dia. Aa, macam mana cara supaya kita dapat mengumpulkan segala amalan-amalan sunnah yang ada dalam perkara bersuci. Banyak. Banyak benda sunnah dalam perkara bersuci. Sebelum daripada kita sembahyang Daripada kita nak ambil sembahyang Sampai ke kita sembahyang Tak kurang daripada 50 Perkala semua Cuba bayar, kalau 50 5 kali lagi Kalau kita hidup 40 tahun Kalau kita tak belajar Kita tak dapat Ha, tak dapat menyebabkan kita rugi apabila kita mati ha, jadi mudah-mudahan Insya Allah ha, kita akan halusi ha, fitment haji ini ha, dari masa ke masa ha, Insya Allah. jadi sekali itulah pada malam ini sebagai bukardemah ha, kepada kita oleh kerana kita kita banyak, ha, saya berhasrat mula-mula nak masuk baktaharah ruh, ha, nak bagi pengenalan sikit saja ha, tapi oleh kerana kita kita ha, belum lagi dimiliki ha, dan saya kira ha, tak susayalah duit Fakat belilah kitab Kerana bila kita belajar Kita ada kitab Pahala dia lain Kun aliman Au mutaalliman Au mustami'an Kun aliman Jadilah kamu orang yang mengajar Tak apalah itu Au mutaalliman Ataupun orang yang belajar Dengan menggengarkan kitab Au mustami'an ataupun kita dengar saja mendengar saja ni ha, ah kita duduk kita dengar begitu ah ha, dia ini ter telah ter telah lah kalau kita kira ha, Telah tiga ha, Telah tiga kelas 3 dan insyaallah kita kak telah kita ah ha, biar kita jadi ah ha, jadi mutaalliman ah ha, orang yang belajar ah ha, kita catat kita ni ah ha, dan kita kita tanda out oh, fanbook ini banyak benda ah ha, kita tanda tanda sikit macam mana begini ha, mudah-mudahan insyaallah kita ada pegangan Ha, kita boleh sebut ha, dalam kitab ni sebut macam ni ha, Fikman Haji ni adalah ha, di antara buku baru ha, yang dianggap buku Masadir Masadir dia berbeza dengan Meraja Masadir maknanya sumber yang boleh ha, dipetik oleh siapa saja. kalau orang nak tulis tesis, tesis PhD baik kalau rojokkan dia di sini maka penyelia tak kata apa. Ha, itu dia punya mustawah ataupun tahap ha, fiqhman haji ini ha, di dalam masyarakat di kalangan ha, golongan intelektual. Ha, jadi fiqhman haji ini adalah sebuah buku yang dikira muktabal ha, dalam dunia Islam ha, di zaman sekarang ini insyaAllah. Ha, jadi sekadar itu, apa yang baik datang daripada Allah. Apa yang tidak baik datang daripada kelemahan dan kejahilan saya sendiri. Audzubillahimmanasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala sayyidil ummiya wal mursalin sayidina wa mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma zakkana mansa'ina wa qilna majhinna Allahumma zidna 'ilma Allahumma zidna fama Allahumma zidna istan al halalan tayyiban Allahumma al jam'na radha jam'amruhuma wa tafarraqna min ba'dhihi tafarraqna masuna ma rabbana antas sami'ul sallallahu ala sayyidina Muhammad wa الرحيم والحمد لله.